58. Moise și ieșirea din Egipt Începuturile religiei lui Israel sunt relatate în capitolele 46-50 din Facerea, în ieșirea și în Carta numerilor. E vorba de o serie de evenimente, majoritatea provocate direct de Dumnezeu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 Sarcina de demitizare era relativ simplă. Într-adevăr, miracole precum cele 10 plângi sau trecerea peste Marea de Trestii nu puteau fi considerate drept evenimente istorice. Din potrivă, interpretarea eventualei istoricități a textelor biblice s-a revelat extrem de delicată. Analiza distinsese mai multe redactări efectuate în epo și din perspective teologice diferite. În plus, se identifica amprenta mai multor genuri literare. Aparența Istoricitatea a unui episod devenea subiect de prudență când se descoperea că cel care îl tase folosește clișeele unui anumit gen literar. Saga, novela, proverbe, etc. Închei nota. S-au folosit de asemenea documente filologice și arheologice referitoare la istoria politică, culturală și religioasă a egiptenilor, canaaneenilor și altor popoare din Orientul Apropiat.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 Fiu, comparat cu Ahmoses sau Ramses, Ramseses, fiul lui Ra. Numele unia din fii lui Levi, Merari, este egipteanul Mâr Y, cel iubit. Pinas, nepotului Aron, este P liniută N.H. Y, cel negru. Nu e exclus ca tânărul Moise să fi cunoscut reforma lui Ahenaton. 1375-1350, care înlocuise cultul lui Amon prin monoteismul solar al lui Aton. Să remarcat analogia dintre cele două religii. Aton este și el proclamat singurul Dumnezeu ca și Iahve, el este zeul care creează tot ceea ce există. În sfârșit, importanța acordată de reforma lui Ahenatol învățăturii este comparabilă rolul lui Torei în Iahvism. Pe de altă parte,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 Transformarea structurilor religioase de tip cosmic în evenimente ale istoriei sfinte este caracteristică monoteismului Iachvist și va fi reluată și continuată de către creștinism.